4. Ціна кохання Коли ти, мій господи, все світ творив, мене ти у ньому з дрібничок творив? І вчинки погані та гарні мої усе наперед прописав ти згори? Омар Хайям Коли Еліна заходить в останні двері, чорне сонце падає в пащику Червоної гори, яка, здається, просто ковтає його. Такий тут захід. А нічого поетичного. Сутінки зі всіх боків, метляючи своїми гидкими потворними хвостами, позрадницьки пожирають день, і його стає все менше і менше. Час ніби й не пливе, а в'язне. Виявляється, час тут не має значення, а ото от все гори, день чи ніч, чорне сонце – це так, маскарад. Аліна майже бігцем кидається до Сашка. Сашко, Сашко, коханий, ти мене чуєш? То я, Алінка, йдемо звідси, тут тобі не місце, ми ще живі. Вона термосить хлопця, він сидить трусячись від холоду чи від жаху, який вже заповз у його душу, і та вже майже готова померти чи піти далі. Туди, де вони вже більше не зустрінуться. Аліна це знає, напевне, і від того робиться страшно. Сашко, коханий, глянь на мене, будь ласка, отямся і пішли додому. Він не чує. У душі не тільки холод, там ніч. Беззоряна, німа, темна. Аліна стукає у ворота вічності, та вони замкнені для неї, і не пробитися крістостелезні мури, каяття та кари, які впіймали Сашка. Раптом Аліні видається, що і вона струмочком починає витікати з оболонки свого я. А може залишитися з коханим? Тут так затишно. І ці красиві химерні камені. Що? Камені? Вона раптом починає розуміти, що то вони, мов вампіри, висмоктують із живого світла, і вона також починає химерити. Скільки важить людська душа? О, так-так, вона безсмертна, а на вагу? Аліна хапає Сашка за руки, і силоміць волочить його в бік дверей. Вони роблять лише кілька кроків. Сашко байдуже. За ким і куди? Він слухняно бреде за Аліною. Дівчина фізично відчуває холод, що йде від каменів. Вона тягне Сашка за собою і раптом натикається на невидиму стіну. Двері замкнено, а з цього боку воротаря нема. Сюди тільки входять. Тебе ж попереджали. Камені стають ще сердитішими. Холод перетворюється на мороз. Аліна чує мову каменів. Вони також мислять майже як люди. Яка вона зухвала. Хоче перевернути плин всього цього, що склалося з перших днів існування вічності. «О ні, ці люди залишаться тут, у пастці. Без права відбути покуту, їх душі замерзнуть». Дівчина садила Сашка на землю з першою спиною на невидиму стіну. Сама ж похопцем промацує кожний міліметр тої невидимості. Можливо, тут є ще одні двері, мов у супермаркетах, вихід з іншого боку. Перебравши в голові всі відомі, знайомі слова паролі. Намарно. Це пастка. Вони у замкненому колі. Аліна сідає біля Сашка. Він кладе голову їй на коліна, його перестало трусити. Що робить жінка у безвиході перед тим, як знайти його? Вона плаче. Сльози течуть по обличчю. Аліна їх не стримує. Вони у пастці. Камені, здається, щиряться до неї. І раптом Аліна помічає. Вони мають очі. Страшні, червоні, люті очі. Ніч з'їла день. І темрява відкрила очі цим гидким каменюкам. Вони її ненавидять. Аліна це відчуває. Так, ненавидять. І трішки бояться. Страх насправді густий на дотик. Коли він живе в комусь, то його можна відчути, як запах від багаття. Навіть коли багаття не бачиш, дим видає його. Говорить, десь поруч палає вогонь. Але чому вони її бояться? Отже, у них Сашком є шанс. Аліна інстинктивно торкається своєї шиї. Під футболкою спить сила землі. Вона тут ледве пульсує, але ж не мертва. Аліна правою рукою хапається за оберіг. Сила рідної землі має допомогти. І раптом, замість звичного дотику до металу, пальці намацують щось м'яке та живе. То Дубовий листочок Зачепився за оберіг на дереві Такий самий у неї в кишені Не встигай до кінця додумати, бо відчуває Що невидима стіна за спиною Штовхає її сердито в бік каменів Тут усе проти них Земля зверху настільки грубо вкрита Товстелезним шаром людського праху Ненависті, болю, страждань Що видається майже мертвою Ні травинки, ні белинки на ній Немає вітру, щоб приніс якесь насіннячко Тим паче живих істот, навіть мишей чи Хіба може чорне сонце народити щось живе? Аліна не відчуває тут життя. Лише отой листочок із дуба. Маленький зелений листочок живий. Вона пригортає його до щоки, потім притуляє до оберега, прикріплюючи до ланцюжка. Земля тут спить. Аліна затискає оберіг у кулачок, не випускає. Закриває сумно очі. І враз яскраві кольорові образи заполонюють голову. Біля зеленого дуба паситься кінь вороний. Там день. Все залито справжнім сонцем. Кінь струшує з себе листя, вертячи своєю головою, і раптом Аліна розуміє, що має робити. Сила землі, що рятує і вбиває, яка колись ледве не вбила маминого гонехмарника. О, так, велична сила рідної землі. Те видиво йде від сили землі, у яку вчепилася рукою зі всієї емоції, і знає, напевно, не відчувають її ті почвари, бо чужа вона для них та сила. Зараз Аліна для почвар закрита книга. Аліна не відкриває очі, вона кличе коня. Звідки слова беруться? «Ой, ти коню вороний, брате мій любий, прибіжи на допомогу сестрі твоєю вірній. Принеси мені листочок із дуба, листочок легенький, мов вітер тихенький. Визвали з неволі, погомони зі мною». Вона бачить у видаві, як кінь підняв свою голову на шорошив вуха. Він почув її. «Братчику конику, тут вітри не віють, люди не ходять, трава не росте, чорне сонце світить. Забери нас на води ясні, на плеса тихий, до нашого сонця». Кінь здіймається дибки і розпочинає свій шалений біг. Галопом несе кінь. Він поспішає, поспішає, поспішає, тільки б встигнути. Аліна відкриває очі. Стіна знов посунула їх. Вони майже впритул наблизилися до каменів. Аліна відчуває лють і хижість каменів, чи того, хто замаскований під ними. Вони майже кричать у неї голові. Вони ж не вповні живі ці істоти. Вони страшні Фатуму. Ладні вбити, умертвити, не замислюючись. Холод стає ще дужчим, але від оберега віє тепло. І вони не замерзнуть, це вже точно. Градобур, несподівано озивається Сашко, гонихмарник, Алінко, поклич його, він допоможе Так, Марта, ота сила неба, яка їм потрібна Вона знову закриває очі У майстерні Сашка біля ліжка стоїть Марта, напружено вдивляючись у картину, втупившись у намальовані двері Минуло майже чотири години, відколи Аліна мандрує Спочатку на її шкірі з'явилися подряпини, просто на очах Та то нічого, бо Аліна при цьому посміхалася Правда, Петро мало не землі від побаченого Марті теж страшно, тому що обличчя Алінине майже таке бліде, як у Сашка. Петро перелякано глипою то у вікно, то собі під ноги. Вони мовчать, щоб не сполохати. Хто зна кого? Марто, ти мене чуєш? Голос Аліни звучить у неї в голові. Марта дивиться на Аліну. Але ж та спить незворушно. То їй від напруження ввижається. Марто, агов! Звучить знову в голосі питання і то таки голос Аліни. Петрусю, ти чув голос Аліни? Запитує знервовано дівчина. Петро розгублений. Він хитає головою. Голос чує тільки вона, отже має відповідати так само, мовчки. Чую, Аліно. Коли двері відкриються, гонехмарник має бути готовим послати блискавку. Та ти сама все зрозумієш. Приготуй градобура і вважай. Хай Петро міцно тримає двері. І хмари, хай гонехмарник розбудить хмари, він знає як. Аліна знайшла Сашка. Марта вдивляється у двері на картині, і раптом із подивом бачить, що вони починають рости. А поруч із ними, на іншій картині, оживають хмари. Важкі, розові, дощові. От із чого вона викрише свою блискавку, коли прийде час. Чудосія, та забачена її чомусь не дивує. Аліна відкриває очі і мало не вирішить від страху. Її очі дивляться прямісінько в очі камінної почвари. Вона відчуває, як починає помирати, цівочкою стікаючи додолу. Але це станеться не відразу, бо вона так легко не здасться. Несподівана земля під ногами починає гойдатися, Страшний гуркіт розлягається німим між камінням та між гір'ям. Це вириває її із зацепеніння. Земля вже не просто на нею трусить. І знову гуркіт, за ним грім. Ні, то не гуркіт, то ірже кінь. І відступає морок у долину. Разом із вороним конем виривається ранок. А за ранком віддалений гуркіт грози, що наближається. Марта розбудила небо і відчинила двері. Кінь ламає всі стіни, всі заборони. Очі камінних почвар гаснуть у пломені дня, у променях світла. Бо кінь привів із собою сонце. Наше, рідне, шепочуть губи. Кінь лине в повітрі птахом, не торкаючись ногами тверді, бо тут не земля, лише прах. Він у шаленому темпі оббігає, обплітає тричі за сонцем ті камені, далі з ходою підходить до Аліни. Кладе їй на плече голову, вона шепоче йому на вухо. Дякую, друже. Тоді кінь стає на коліна, передніми ногами вклякає перед людьми. Він все розуміє, дівчина самостійно не в силах закинути Сашка на нього.